Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Вовк і вівчарі Леонід Глібов Читає для LibriVox.org радар Раз вовк тихесенько підкрався Всім відомо, куди він звик ходить І де він лиха набирався Та що ж робить, коли на те вже вовк удався Щоб овечок давить І сей раз він туди попхався Тихесенько кошару обійшов, прислухався, не чуть, мерщий на тин зап'явся. Зіркнув та й охолов. Вівчарики прихорошенько найкращого баранчика взяли та й патрують гуртом, а кунделі мовчать, лежать собі смирненько. Не то усім їм там кудлатим гаспідським синам позакладало, мов не знають, що перед ними виробляють. Дивився вовк, дивився. Здихнув, та й знову степ поплівсь, та й каже, де та правда ділась? Яка б тут шарварка зробилась, який би гомін підняли, і вівчарі, і кунделі, якби мені таке зробить хотілось. На сей раз приказка здалась, що декому умовляли можна, другим зась. Кінець байки, вовк і вівчарі.